د دې د ميلایدو په تاسټ ای ارشاد دی تویدو سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نزدې مین څوک جاگیره روډ سوابي پرپرایټر انور شير توهيدي موبایل نمبر 03015710124 تا هر طریقه مانده نوح علیه السلام اگه صرا بایان کرو خواهی کی چرته دیکی نوحی رالا الى نوح او وحیو کلشوانوح علیه السلام تا دا دی خبره انه لن یؤمن من قومک شاندائی چیمان رولی استاد قومنا الا من قد آمن مگر اغسو کو چیمان راولی دی یہ کجو که کسان چکمو ایمان راولی نور پا کسوک نشتاقا چیمان بروڑی فلا تبتا اس بما کانو یفعلون پس تو منع امیده کیگا امغم جنیگا بما کانو یفعلون فاغس چیدی کئی تخفنشی فکر من کئگا ما واسن علفل کا جو روا کشتا ہے با اعیوننا زمون پا روبرو زمون پا نگرانے ووحینا ازمون پا هدایتو ازمون پا حکم ولا تخاطبني بالذين ظلموا او خبر مگام ازره حق دایګو تاسو کې ظالماندی ته دې دمر حق تر رسیدلی دې دې لا يقضي دین دې سري باره که سو سفارش کو خبر او کې بالکل انما انهم مغرقون یقینا دې غرقیدون کې نوح علی السلام دا حکموش چې او خو دلته کنه نو هغه ترزه و تا هو اشوروي وکړه و یا صنع الفولکا او جوړول باندې وحي السلام کیشته یې خپل لګیاو او کلهما مړ علي ارګلا چته ریدا ببدمان نه ملهم من قومه یې ودل راقوم ددن ساخرو من لوبه خاندل د پوری چې دا تس جوړه وحي السلام متیدا یو کور دی چې دا په پوکه چليږي ناګيبو خاندل چې خو دلتهو لختې نشتا دریا بو زمند روخ پرېزه لختې نشتا امون در اسکو تاګلې ته زمرا لوي جازونه چلې ساخيرو مينو او به خان دلور پورې قال انت تسخروا منا وينو علي سلام گجرتا فخان دمون پورې پاینا نه از خر منګ اوس یقینا مونږ با او خوان د پوری مخورای کما تاسو خرون څنګه تاسو خوان دی مونږ مونږ تاسو پور او خوان یو ما انا ک تاسو خوان دی مونږ پور دنیا کې مونږ با او خوان د بتا سو پوری په اخرت کې ک تاسو ما پور او خوان دی 24 تاریخ کې ষ্টې جوړي تاسو پور او خوان دم چې مرګ او پسرولان دی او تاسو له خواندا ما خاريك او وټو کوي پس او فد عالمون فزرداجتا صبح پوشي ميه تي عذاب يخزي چ سوق دي شراب شي اغت عذاب او چ روا بقي غلرا ويحل عليه عذاب مقيم او ثابت بشي نازل بشبدوانه عذاب هميشه هميشه دي پدي اعتبار تر دي ما ختم نو ګور نوح علیہ السلام لگیاو دا کاری اکو او فسرین زکر کیش خلق وار پوری دا خاندل شا گو راشا تروس پیغمبر وی او سی دلرگی کار شو روکو ترکانی شو روکڑا گو رو دا خندای وار پوری دا کو مختلف پیشیر دنیا کې پچی سالے پاک حق برستی و عمل سمی نوکا هر یو خدمت کې دنیا کی نو سباز نده او او معجزانه کار وکنه داغه پیغمبر پاک پلا کو ولی چې پردہ عذاب خبره وا په قوم باندې تباہی راتله لګیاو حتا اذا جاء امرنا تردي پورے شرعه حکم کومنګه بازه سره وفارتنورو او وجو شهدا تنور دغه مختلف اقوال له مفسرین او چې داس مراد دي څو وی مخلص مکه ته مراد ده او به قوال داره چې مراد دغه تن نور چې کوي کې ډوډۍ په خولش نه خد خو اور مکان ده کنه د اور مکان ده دی نو حچ با غیکم او بو اخر دی یو بروځ په بره نو پوه شکه کنه چې بس بلځه ته وځه پاتې کیدو نه لري نه دا یو نه خو دا عذاب څه عذاب راځي اوزان کې شته لاره تاوي قل احمل فيها و مونګه پی ها بده کشتای که نو حضی سلام دویت اسوارا بده کشتای که من کلن در طولو نا زوجین اتنینه جوڑا ادواجوا ست تاثر عملگیری چی دی اگا او داگا شان تے ست ساروی دی چو سڑی دے قور نزی مال دولتا ساروی و چرگان یا سین اغزان سراو داگا کی کنه اوزه داگا ضروری سامان چسته جی چروس تو یاگی نسل بکار ری تاثر پیدا دار کی اغزان س واهلكا واهل خپل الا من سبق عليه القول مغره سو کو چمختي شي و باغمان نه حکم نه عذاب چاغه نصل خودي او ا اهل له جريبان نجات پاتل شي و ناغن انه خپل اهل ځان سره جواب ومن امن غاسو چی مان راولې مؤمنان ځان سره وخي جواب و ما امن ماعه الا قليل ایما نورآورې د مگر له خلقو سو خوڑر کمیادی او څوک غا چتیاتن وقال ارکبو فیها و نوح علیہ السلام جو سوار شه بجی کیشته کی بسم الله مجریها و مرزاها پنون دالابهان دی روانه دل دی او درې دل دی ځکه کیشته توحیده لوخت ال کیشته نا کول کورو طارق انس الله کمرې وی زيونو ساروی او پلا نارینا بل پلا زنانا بل پلا او ڈاٹسن او خلوی جو مخاما خیوبل دگن مخام اناس تو او دا, دا سکارنو کر پورا انتظام او پکیت دا خونن حيا حیاء و غرزولا نارینا و زنانا بیوز اناس تی پی بیو بل سر لگی او انتظام نشتا اکا پردو اتا چاولا که سروځ دې تیرې دې نو ډارسن تر خاطو شاه نو دمره بوونه شو خا غندنه په پردونه وستي اسالو وګوره راځي خلک ورپورې خان دی وی دا خلک به پردې دیو آزادګردي پنجاب وغیرہ ټول تک دا ترتیب دې گاډو کې ناري نمخ کې کېنی او زنانه رستو کېنی ور اغیلہ دمره په قانون مرو باندې چې مرتبه کې رستې اپ دې هم چې نظر نه کو بشاتای کنه او دل دجنه ویزه مخکه کی نه وای لري ور سره خواجي ا دې خپل لړژن روستو کینه څنګه غو ده بیناخګوري یم مخینو کم دې اړین تنظیمات کم دې او سره خلقو حیاو د پرده پابندۍ کم ده نو هو کومو گژځای او بسم الله وای بسم الله مجراها ور تر ذکر کی چکه له سوال له ځھے جندا دعا وای بل د عام روستو برازی چا سارا کړه دې دېره دې مقام د وژنا مثلا دا چې کومه سوړلې ده وودي چې هغه ته خې ژوند د دعا وای بسم الله مجريها عمر صاحا یا کومه سوړلې دازري چې بے ثاشيره دغه اوص شو اوخ شو نه غوړې ساري چې بے ثاې نو دعا وای اچھا ساورې نورست راځي یا دازي او سفری چې پاره کې تاسو ډېر خپل راځم شوې ناریکې دا دعا ویل کدا مو کچو والله اعلم که دعا لږه نه وی نو ډیرو به تري چې ویل شي کنه چې د الله په نوم راو نه دیل نن چې وسلې سفر کوي نو هغه بوې الکه کیسټه کوله سره کنه دینډیا او خیال کا کنه تبه ملک وی خې بیدار به پته لګينا اوس نه چې ته پېچتاو کې اکسیډنټ وشي ها اخیر دم الگورو دا سفر دی دیک به گزاره تاسو به سوال نه سو علم دبل په خو سفر سفر کیخه څه شهورو یا بادا کس باندې وشی چې الله انوم درمان زوت اډیک د تاړو د واو کړه ټوله سناو چکلو و چې اور پسې دغه نه ارواو نو بیا په لافت نه لګی په صلي نه لګی دعاګان نه لګی و چې لګی نو داغه زالمانو مسلمانانو لوی دشمنان یو خواده دا دا وی کی او بل خو چې داږي دا نه دغنی اوریدلې موسیقي دغه له خو بنوازه او د ذهن نبهداريږي نو سفر نن ټول په دغه خبره باندې کله هوايي جہاز کې سفر دی ناغي چې خبری خبره د ځایا ان مناسب ندی د سفر سره کنه ان رب ای رحیم یا کینان ارزما د خون کې رحم ولاله <سؤال> پښتې روان شو وه یې تجربهم اواچه لیدا پدی باندې دی پکې ناشته خبه غمه ګرځیدا فی موجن پدا چاپو کې کلجباله بشاند لولوه خورونو د غړو پشان چپه باولې درولې کېشته پکې روان نام کور کېشته وكې چې داسې چاپو کې روان وي او د الله په حفاظت او جسامتیم جسامت هم غټو بازار کې وانا د نوح ابن او ازغن خپل زیتا یام چو پا کناران بانده مشعورو اگر تحوازو کو وکانا فی مازن هو اگر پا کنار بانده هو اگر پا جدایه کی دا کافران یو پلو لارو د دین آقواو دریا دا غیبون یو پلو یابنیر کم معنا اے بچیا اے زیار اوخجا رسول شاہ زمون سرا و لا تکم معل کافرین اما کی گتو دا کافران سرا نوح علیہ السلام بی نو خبر چه گنه ده منافق ده اخوه ده مسلمان ده سخه برو نوغا تیوه چه روخی ده تولی ده غزی اولاده یا پویده په خوه تیوه چه نتو توبه و باسا ایمان رو را رازم موسر کشته ده روخی ده کافر اصره مبلگره کیگا قالت اوه الاجبل اوه اوه زرده چزره پناو اخلم یو غرتا یعصق منی من الماء چه بچ بکی مادو بونا اگه بی وقف ویگنه ده لگی عبوده څنګه د دنیا کې سیلاب راځي دغه غار ته اعدم زه ته وایم چې کنه بده غنوب وکنه چې ته الهجه بل نه اده اغه وکالجبال چپیری تاسو غار کې بوت اسې چې ته او ته وایې چپیری د دې د اړیکه قال لا عاصم الیوما په وروحه السلام مشتري بچی دن کې نن ورځ یوم من امر الله د حکم د الله نه د عذاب د مگر اغا سوک وچه رحم بیوکی اللہ ابا چکی ایمان تیرا اولی یا معنی لا عاصم الی اوما نشتر بچکو نن روزی من امر الله دا حکم دا اللہ دا عزاد دا اللہ الا من رحم مگر اغا ذات وچه رحم کی با مخلوق اغا اللہ دے تیکی <تصفح> رد شرک بس تصرف دا چه بل نشتر بچکو انکی کتو و اس کی بات کیکنا چنو را تا امو لالا سرا کا مونږه وچت کړ دینه بیا سره غوښنه شو چته ولي دا خبرې لا فروشه وحال بینهما الموج تر میان شوه د دوالو یو چپا فکان منل مغرقین فشاغد غرقید کنا لړپک ته ورو پتهونې دگیلا وقیل یا اردب لا ایماک او لشو الله وخه ناګره دره پهو کمراګې ای زما کې اوس کا او بخله او براخ کا و یا او اقلیعي او ای اسمانه باندې کا خپل او بو اخذ الله حکم سمې د برې دښتې سپلېوکو لاو شوی وي بریالي او بو وي او بل څاګر ټوله دنیا نه یو ډیم شو نو هو کوم چې جراح کا او بو زما کې بخ او براخ کړي اسمان ته چې باندې او بو با اقلیعي باندې کا وغیظ الماء ووچ شوئو با وقودی الامر و اپیسل شکار و اسطوط علی او در ادار بغرد جودی موصل صد فلسطینی ادی وقیل بعدل للقوم الظالمین او ویلی جو حلاکت دا پارد قوم ظالمانو لکسات کے ارس ختم کرن دات عذاب دی دا خیلی عذاب ویو آیات کی دنیا را جمکل چگورا سمرا انقلابات و سمرا لوئ عذاب پیاو ساتکی دومره به زغورونی شي نه به څو کنټرول کول شي نه د باره او د حقته او بیاغه بندول او هغه و اوچل دومره به کراغله دا خو پسوینو کاله کې غوري کاوت بس ذا ذا الله قدرتخه ولا د لوح نبث اواز کن وحلا سلام لوح الربو ربطا فقال ربي پسوي يا رب سما ان ابني من اهلي يقينا ذا زي زمانه دهو زمان, زمان اهل نو اتى وعادك لوجستى اهل با بچوما بيد يومخجي واهلك والاهل زان فروخ جو نذخ بده پونسوما وان وعدك الحق او يقينا وعد استاري اشتيادا حكم الحاكمين او يقينا ط محكم لبي سلوكم انك ديكم رد الشرف التصرف الله بيسلي ست چلےگی حكم ست زن په پیغام چې دا څنګه چالو شي فره یاد وک کنه اول د پلاړ دې لوي شپه تتي پاولات باندې نو ګور راځو او قال يا نوح ولا بق انه له من اهلك یقینا دا سړی نو د اهل طانا اغه اهل چې وعده سره شوی و د دا په اغه اهل کې نه چه اغیث رماز نجات وعده کلو چه دیزا بچکوما دا خو ایلا من سبقه کرده چه پا دیوان دا خو پیصله شو چه عذاب کی بگیری یوزین او یوستا بی بی واعیلہ چه دا اگرم دا ویلی چه گورا انہو لیسا من احلک وطوی چه دادو احل ستانه نره نو اغیی ویلی چه دا نوحلی اسلام ابا هم د خلعه بو دا الله <سؤال> دا ویری بکارې کوله نو مردوینس برتونې کړې ده خلق جواب دارې علبن ابن عباس رضی الله عنه وي چې د پیغمبر بي بي چې ری خيانت نره کړې ښا کدا لود عليه السلام تا دا خیانت بالکل نره کړې ها دغه چې باقیده د پیغمبر سره عمل غري دغه خيانت نور بکارې دا پابنده بالکل نشتا من دا دا ده لازم نه اهل معنی ده چې دا په هغه اهل کې نه دي چې لري او د شهود نه انه عمل غیر صالح او تواضع کړه یقینا عمل کوم کې نه کارا بد انه عمل زو عمل داس عمل, عمل ولر غیر صالح چې خراب عمل نه بد عمل نه بد عمل سره نه بچ کی کنه چې کوم نسبت کړه غفله معنی نه چې داتک مسال کې نه د پاره نو دا عمل ګره نه نعلوح علیہ السلام خدا څنګه وکړ؟ هغه په حقیقت باندې ځان پوه وکاو. په دوه عمر کې هغه د دوی په حال پوهنسو چې دې منافق دی او کنه سي مؤمن دی. وګورا یو جواب دا ذکر کې ښا. شنوح علیہ السلام دا تاسو کا نو سره په د استفصار او استعلام باندې جزانه پوه کو. چلل چې استفصار ازو. چا په زما زیاده زما اهل ته ماته ویلو مخک جوه اهل کا. تاسو اهل به او الا من سبق عليه القول دون مجمله نو نو اسلام می په دغه په وانه شو نو دې زکه سوال دا به تر جواد د چور انبيياء پهغه وباند نه په یوګ کنه نو منافق په حال باندې غنو پوہ او کدو وي چې هغه کافر دي او به مو تاواز او بهدا الله نه تاسو کوڅه تاسو څنګه چلوش نو داون دا جواب دی چې واهله کې وې نو علي اسلام دا خیاله من امنه خو الله شو او اهل زمانه دا غي نه جدا ذکر کړل نو کې دی شي دا الامن سبقهه مجمل دی نو کې دی چې دې دا عذاب نه د دنیا د بشکوره د پارادایمان شرط نه نو دا خیاله وکړه ځکه سوالو کې الله بډه راس خو ځپون دا ما طويلو خوبی امزمہ احل نوس واضحا شو کرنا چھتاکا احلنے آدم داکھو چھتا دا احلیت پاکی چیمانی تابدارین دا احلی آدم صرف نسلنا انہو عمل غیر صالح یقنا دو جو عمل دینا کارا فلا تسالنے پستو مقوارا سمانا پدے انداز کے چھتا پاکی زور لگے یو خو تپوس کو لینے تپوس کو او یو مطالبه کولی دا زور دا چېل پښه کې چلل دا څنګه چلل وسه نو تم مو زمانه په دې شکل چې زور کې ما لای فلک به یې علم اګه سو جنش تعالی را پغې ته اېلم اني اعوذک یكن ذو بچوم تعالی را زمنه بچکوم دې ان تكون من الجاهلين جنش تاسو نه پونه زغته وجه بچکوم چې نه تا دا ځواني سبا د کیچو غورو ته کنه جاهلیت ته شو او سره د هغه ته غوردا دي نو سبا شوي دي چې باندې جاهلیت جذبا و چې د خپل اولاد د پاره سوال کو کنه دا موږ چې دانته مفسر وې چې عبدالمجید دریا بادر رحم الله لکله چې تفسیر کہنا هی مشکل هي نو هغه دایله کلیره چې غورو پا خوره جاهلیت جذبا و مو جذابا ته یې نه مخ نو استاد زې پکره قنو کړي د استادان نه کنه او ته شم مطالعه کړو نن چې کم خلقت شم مطالعه کوي کله به حدیث نه انکار کوي کله به قران شکوک کوي کله به د حدیث کې دا خبره ده دا بلان را راغستره چې دا کمزورې ده ته دا بلان کې مطالعه وکړه د دین حق برځ علماء محدثین ترشوي ناری چې کوم انداز سره پ حدیثو کې بحث کړي زرحت عادل کړي د ناغو غوونه یار او یانو کې استاد اسلام وشي نو تا دایصه دا کتابو دا من کوته چې تا د حدیث نه منکر کوي هغه ظالم بغپل منکر دي پرویت وغیرہ نو ته دغه کتابونه غوري قران غورا احاديث غورا اصول غورا علماو د اهل سنت والجماعت اغه یې باندې وته چعملو کې نو نو دا دې لیکي ځاهریت په مطلب کړه دا نو قران وایي دا الله به څوک هم تعال ردي نه چته نه پوهون نشي نو بچه کړه نو وس هغه ته ځینې سبت کول څنګه دي چې چا وته کړ دین داږي سړی خبره وړه را خطر نه کړي زمو خدای ته طاقت نشته کو قوم نو د کو پرمهر باندې غولو او اوسون ورنर्देशه ویچو سره پیغمبر ته ثبت نسبت کوي اودیت هغه د قران تفسیر وو چې قران دا دا دا دا کار قال بی بی ان وی د تا بچونکو نشربت د دغه جهالونه کی هغه ورته کړی دا د جهال کار په دنیا کې چې په نو قال رب بي و يا رب سما اني اعوذ بك يقينا ظنا په ناواړم پتا سره ان اسلک جزو صالحمستان او غاړمستان ماليه سليبيه ياغ اس جنستر مال لا باغي باند او يللا تغفير ليا د بخانونه کې ما وَتَرْحَمْنِي أَرْحَمُنَكَ مَا بَالِهِ أَقُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ شَمَذُورُ تَوَانِيَنُ لَا نُخَانَ بِرَتُورُسِي تِلْيَانُهُ بِطِبِّ سَلَامٍ مِنَّا وَيَمُنْغَا وَيُلِشُو تِلْيَا وَيُلِجُو عَلَى السَّلَامَ كُشَّ وَسَلَامَتِي عَذْرَا مِنَّا زَمُنُ سَلَامَتِي چه سلامتی آزکره اوکو نو دیو چه تر قیامتا او بیا پدائی خلقو دا عذاب نرازی سلگ لگ باپی رازی خلقو دا سی عذاب پا نور و نرازی نو خواه او برکتنا بتا بانده وعلا اوممین او پااغا قوم بانده اغا امتنو بانده مم امم اک چه تاثر عمل گریدی او یاد دین چه رست پیدا کیگی دا اولادنا فا اوممون انور امتنا سنمتی اوهم زرده چه مو با پیداور ک سم یم سحم من نا عذاب علیم یا بولا سی دیتا عذاب دردنهاکو سو لبا عذاب مرکو سبداسی جبچ بیوساتو مخ کیویلو وستوت علل جودی چه آگشتی بجودی غرود ریلا عادل تیوی جو کس شیب سلامتیا نبیاد آگی غر ندیرہ کس شید دنیا طرفتا تلک من انبائل غیب دا واقعات دیتا غیب دا صداقت دا رسول اللہ چه تیس انگزا برابر بیانے چداګه بواکیات دي نوورا کمکه څوک نه دي ناغه وی پیغمبر باباګه ویږي کنه ولي پیغمبر ملي قرآن وی نو حیها الایکو نو حیکو دلراتا تا تا تاوتا ته تا حیږي اځه وحي نو پیغمبر نه پويګه پغرم اځه تا انبا الغیب ویل خبر ور کول دغیب ما کو ته تعلمها نوی ته چ پوي دې ته پری ولا قامت انا قامت من قبل هذا مخ كيل ديننا تقال ان ذكر ذكرا ضد الشرك في ايام اه وتبقى من البلسوقنا في خاصه تباركوا تسلل النبي برته سن نوح عليه السلام صبروا قاموا صبروا ان العاقبه للمتقين يقينن عاقبته اخسى انجم اذا بارد المتقين ادي يريد سنجه د نوح عليه السلام او د ملګرو انجام او عاقبت شو نو د غشنتنن کې داخله پهتای دراز کئ او ستا سره دښمني نو ستا څنګه انجام وو الله کي رستګي بچوم کئ او دې تباہ او बर्बाद کئ نقل زيکر شو د نوح عليه السلام نه تفصیلا دلته کې ذائم دلیل ذکر کړئ د ابوحالد علی السلام نه ان جامه بد ذکر کړئ دا غوډه قوم چې دې مسلې خلاف کو کوو دا هغه اولنې داوود سوره سره متعلق واکې داو دلیل نطلعلې خلاصہ مقصد د دې نقې دلیل داریک طریقه ذکر کی د دعوت د وحید علی السلام څومره فساحت سره څومره بهترین انداز کې هغه دعوت کوله د الله وحدانیت بیا له طن در طرفنا داګه دعوت مقابله وکمو انداز کې په کوم خبر سره ناګه ذکر کوي او پکې نفی د شرک په تصرف وکړکه چې اختیارات صرف د الله دي دا لري ټول هغه خلاص مقصد دي طریقه د دعوت چې په کوم مخاطب ورو په انداز کې ریته خبره کړو او بیا د غی مقابله او رد شرک په تصرف و الى عاد اخاهم هدا او لګل موږ یو د دینه هواله سره نن د دې روړو یني په دین کې قومیت کې وو قال یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره وی وی قوم زما عبادت کوي د الله خالص نستر سوال پاره هیڅ اله بغیر ده نه طریق د دعوت په انداز کې اول عباد اللہ خالص دا اللہ عبادت الله خالص د الله عبادت کوي داسباد د توحید یوک دویم مالککم من الہین غیر نستطاع و غیر اسلہ بغیر د دنیا د دوی مسلقه چې تاسو د څه عبادت شو روکړی و د څه تعظیم اوس ته پراته نداو الہ نه الہ صرف الله دی این انتم الا مفترون نئے تاسو مگر دروغ جوڑون کی تاسو چی در شرک خبری رویس تی خدا افترام وکرا دروغم جوڑ کردی لسا دلیل پینشتاو لگی آئی سالو رم یا علیه عجر اے قوما زنگو آنم ستاسو پا دیبان دیسر آئی وز ولی تاسو ما قوم مال نلی طلب کردی صالم ده نه ده کړي بيان درته کوم څه او بينذن بين اجر الا على الذي فطرني نه ده اجر زما مگر هغه ځکه چې پیدا کړم چې دچا کار کومه دچا نوکر يم نو هغه بل لا کوي کنه تاسو نه هوځو نه واړل ترغيب کار وکړئ چونکه دا کار ډیر ډیر الله رب العزت دا هر هر قسم ضرورت او حاجتوم پورا او بنديان ته نه پریلي بل داغه باندې لوی زلوی. چا چې دا خلکو مال دولت تاسو رنه کې بل کې نظر بابا پر رب باندې شادي چې دا چا دا پارا ډیوټي را کوي سپغم ابلا تاقلون ایا سوچ نه دا د سوچ مقام دی خبره خو په سوچ او فکر باندې پی جنډی شي د دې تا هو شو کنا دنه معلومیږي چې تاسو بالکل عقل نه چلوي بی عقل ای بی فکر ای ادا ز غافل قوم خو ایستخینې وم و یا قوم استغفروا ربکم او یا قوم اذن دخنه د خپل ربنه تیر چسکو ناؤنی دستاسو نبخن اوالے چلا احتاسو مافکی او اتم ثم توبو ایلئیه بیا توبی و باسه اللہ تا توبو و دستغفار دیر اثر دی پیدیدی نو دی, دی, دی مقام که داگینا یو دو پیدید کرکی یو رسل سماء علیکم می درارا رو بلیگی نبرانه په داس باندې باران وخت وخت دا یو قوم آدین جو ندی باندې دریو کال پورې باران نو سخته څوکلا وا تکلیف او اسن دې ک اړو بارم داس باران پکې ډېر ضرورت نو جدا فهدې و د ذکر کولو ترغیب چکتا صدا ما صلاحو من اللہ نو باران بذر باندیو چی گورے باران چی منعکی کی کنا ناغنور عملی کم زور خوم دی چی سکات سکنور کئی بدکاری شورو دی پا ملک کئی شرک سمردوی زور دی مختلفی طریقی دوشان تی تسودو او اذا ناتفاقو د چغاله او د غیبت سمره له زور د اشفاع ورس ا د دین نه د روګردانه او غفلت سمره زور د دین سره بیان نه اومت بنشد قومنا وکالج او قوم خپل افلاو کې د اخرې او له شاند عمل الله فی بارنه ور اوه او پر شبو شبو مبارک مزرا وی ازیدکم قواتا ایلا قواتا ازیات بگی تاسو لرا قواتا سرد قوات ساسو نا اصلا مضبوطیه نور بدل قوت قوات دار که نباندخ پل فطرت داره چه ده پا قوات و طاقت وانده خوش آلیگیم چه بدن مضبوطی کارس امره مضبوطیه ایمو و چه ده نورم در طرق او رنو پیدا کی دا جو فیدی ویر توبی از تغفار چبارن بگر بانده واری او قوت بگر لزیاد کی ننحم ولا تتولو مجرمین او مولا تاسو مجرمان چجرم کون کیه گناہگار زان پرید اعادت و گرز وک داس مولا دمار دعوتنا نحن طریقی دار دکر شو رست و نور زکر کیمیانس که دا قوم جواب را او د غیر طرف نشورو شون چگو رفا سوسو تر قوس رج پیخا قالو یاہود ویعی ایہود حلیہ السلام ما جئتنا ببیانتن نیر آگلتا موتا پا دلیل سارا دا غیرم بے خبر چا تا موتا بیان راو نڈا تا موتا دلیل راو نڈا دا غوراتا و بطري هند کرکی چې داغه د زدت او د عنااد دا جنوي کني د دلیل خلل دي هغه وته دجکم بیان یو کردې نه ثوا درایل بل کې دي او کې دي چې موجوده او ته خولې دلیل به وته خامخ خبره بیانې کړی علي علی دا خبره ما جتنه به در زد آز عینات خبری داسی مخیزه کرشی اصورت و لنم که چه دیهود و آقا علم داویلیو چه ما انزل الله علی بشر من شیب الله پا هست بنده باند بنده، هست هزمه دی نازل کرده در زد خبری در عینات خبری چه تا ایز دلیل رو نو تا سر ایز دلیل روشتر دی خبری دامنوئی خواه چکر اسطا خوایا کمزور دی ننا چولت امکار کی تا دلیل رو رو تا صرا دلیل نشتا زتو اوخایا کن تا صرا صریف سندر سرشتا دخل مشن مذهب وغیرہ یو خواه غسل صلیت و ذہب دی چیمان بخاری گنتے حسدی پی فخر کی اول خواه اسم نشتا. <clears throat> سلسل چاولی دا بودمرا وقت دا دا هر دا وقت قلق قلق خبری و تقاضی نصو ما جئتنا ببینتن چطا زر و غر دلیل نشتا تامو تا دلیل نر وما نحنو بطارکی آلیہتنا عام قولک دویم نیو ممگا پری خودن کی دا قلق آلیہو داگی دا عبادت د تنظیم ستاپا خبر بانگ دی دا غطر زان دا لگی آئی. ستا خبر مونږ نه څنګه ليو طيبه تم ټول ملکين دريم ومان نحرو لك بمؤمن اني مونږه تعالی یقین كونکي سلورم ان نقول الا تراكه بعض الهتنا بسو نوای مونږه ماګردا خبره چې رسول یې اتاه بعض الهوز مونږه تکلیف الون طوب څه کې مې خبرې کې بعض څه چې بالکل صبر نكي. مدیرتي دې انده تا ته اړې ټکلیف رسول دې پکاره درکړل دا دی ونيکړي چته دا صاحب لريکه نو هو ذا له جواب کړي زکاري هو ټول خبرې لري نا جایز او کړي لوړواله خبرې نو بس لقمه تری قوان دې هو ذا له سلام جواب کړي او قال اني اشهد الله او ایود علیہ السلام یقنن زا گواکم اللہ لرا واشہدو یو لسم او تاسم گواشک انی بری ان مماتو شرکون چیقنن زبیداری ان داغسنا جی تاسوی شرکوئے من دونی سواد اللہ نا شروع کردے تازیمی کوئے او اگر طول من دونی اللہ دی من دونی پس چل جوڑکے منصوبہ جوڑکے زمان خلافو جمعیان ٹول تاسو اصطاسو اگر آلیحا چو تاسو اتا آلیحاو اینو کداری سزورو طاقت تھی کنن اصطاسو امان اگر نو جوڑکے منصوبہ فکی خبر اردتا گراند لگیو لگیائی نو بیا خو سمنصوبہ سازش جوڑکے ما تا تکلیف روارا سوئی ما ختم که کس تاسو نکی سمبالات ومزیرواند یار لسم بیاماتا انتظار مکوئی محلت مراکوئی تاوست مکمل اجازت دیر چسوم اکڑن لازم ازاد دیر اینی توکلتو علی اللہ ربی و ربی کم یقینا ما توکل کردی پا اللہ باندی چرب زمادی و رب استاس دیر زماع صرف پا اللہ دیر زماع استاس رتول رب ما من دا ربتن اللہ هو آخذن بناصویتها نشتری حسی و زندسر مگر اللہ نیون کے لئے داغ پسر کنڈی این لسمہ طریقہ دارا چھتا صرف اغسرت دا اللہ دے رد شرک فر تصرف ستاسو آلحہ سنشکو لئے کتاسو آئے چتاتے تکلیف رسول لئے داغی سے اختیار نشتا اختیار تصرف پوٹول دا اللہ دے الا ہوا آخذن بنا سویتہا صرف اللہ داغی پسر کنڈی باندے نیون کے <coughs> جملہ رد شرک په تصرف راځي چې اختیار ټوله زماده رد دي زماده پاګوان دی اې تمام دي هغه دعاء چې خل یو مسلمانانو ته هغه کوم دال حضرت وکړم تعلم مستا ولا او زمو مشالانو مستا ولا او نو واسیناب يديك زمون ټوله سر کونډي هغه स्थाپلاس کې نو استا په اختیار کې چې کم قوم اړینو ڈولیم شی از اتفاقی خبری خالی من پرونیو روکی کتاب را تا ملوش را دعا گانو ناغی کی اوزای کی نکلیو چه دو آدنا پس در امبیش دعا نویلیو چه کلا یو نارینا دخپلی ناوی و بیبیس را جدا شی روزی سرکندی نا بیونیسی او دعا بو غالي اللهم اني اسألك من خيرها و خير ما جبلتها علیه و اعوذ بك من شرها و شر ما جبلتها علیه اللهم زستان سوالكم ده, ده خير او ده خير ده اغا صفاتو چطاب ده پیدا کرده زپنا وانم ده, ده ده شرنا او ده شر ده اغا عادتونونا خرابو چه پتا پیدا کڑی دا دا دعا دخوا یورستو بل دعا دا مجامعات پا وقت کی غرینا اول کی خدا دن بیا نگور سمرا بہتر الفاظ دیکھنا او کنار نیر سر کون دینو نیو ویشنو چه حکومت بزمائی تو بیا وڑی را گرانا ما من دا الا ہوا آخذن بنا سویتها نشتره اسی عزمده سر مگر اگه اللہ انکره پرسر کوندی داگه مطلب ادار چه اختیار طول دا اللہ ده این ربی علی سرات مستقیم شپار اسم یقنان رب زمان فحری و سزمان دی دلالت کی رهنمائی کی علی سرات مستقیم پتر رب دلار یو معنا دار یا دلو علی سرات مستقیم نیغ علی سرات مستقیم یا پنی غلار باندې کته د اسلام پنی غلار روان شوی نو خپل رب ته ورسې تراد مستقيم باندې روان شو کنه ولزم ما هرته بیان په دلایل سره وک ووڅ ک تاسو انکار کوئ اوړې روزه مواریبا ولې بخپل ځانېخه فاینن تولاو کې چرته سوو ولې ده قد اغلقتکم پس یقینا ما اورثو تاسو ته ما اورسلته به الایکم اقاصو جوزری گلهشم پایې باندې تاسو ته هغه بیان هم تاسو ته ورسو ما سلم را او کوشن تاسو نه منه کنه فیم توللو نیو خو پورا ده زنی نه او بل ولل اتل سم طریقہ ویاستخلف رب ی اقاما اباد بقي رب جما يقام بغیر استادنا يستخلفوا رستم اباد کي جدا سو هلاك کي ولا تضرونه شيئا او زر انا انا كل صم او تاسو zarar na shear kole allala rais da guddin la ko ta was nuksan na shear rasool da gabe amar ta nuksan na shear rasool ustaz ze ikhtiyar nish tal an ustaz dare ale دار سلامطريقه لغه یقینم رب زعما بحاریو شیبان دې عبادت کوم ان دا خصوصي جملې ده توحید مختيوي ان ربي على صراط المستقیم او دلته ان ربي على كل شیء حفیظ پس صار انې اختیارات او تصرف او ټول ده الله دې دبلچابګینشته کان دا جمله با راست واقعیتو کې کثرت سر راضی خبرو کې وردا تا خوې و علیکم څه کنه معنی نه د الله قدرت ته تاسو بایلر کې نور بارا ولې تاسو نن بوله او عبادت کوون کې اجازه ما رب ده استاذ علیها اختیار نه لري تکلیف راورس دا راځي حق برس تپجن کې دا باطل پرس دا طرف نبا پیدا دمکی و اعتراض رازی دمکی با دائی چو مکاو ورئی زموندال حبر در ڈکا رو رس یا بامام اتقل برا سوال جو دام اغا زمام رضی اللہ عنہ چو قوم تے بیانو کو نو قوم و توی او یارے گا گونے دب رگی نو یارے گا تو گزن نو یارے گا زموندال حبر دو رس اغاوی زده پرواہو ن کوم هغه باندې را پاتیدو شهید کړه نو ګورای ته ته بدا جام کیدار کئ نو انجام یې اوسه شو ولما جاء امرنا ارګلا شرای حکم زمونږه بازار سره نجینا هودن بچ هود علیه السلام ولذینا امنو معه برحمت منا ایه فانا جمو فقل رحمتو زمان در طرفنا اغیوان بچکلو من عذاب غلیظ او بچکلو زمان اغیوان در عذاب سخنا مومنان سوک بچکلو الله رب العزت او بل تاو گورا و تلک عادون ادک عادی اندیو و تلک عادون دک عادو کم کارون کولو نو رسلور مقابلی اخبر مخ کذکر شوید نو جحدو بیاياد ربهم انكاركل ديااتونو اردلایلو دربدي او اشفغم وواصل رسوله خلاف ارجيلوا لا ذامبياو كل جبارن عليد روانشيو په حکم داريو دا سركشو مخالف دين بسيم جبار سركش معانی دو عناد کون کے مخالف دو دن گراغ بس روان شو اگر ایل خانلی لدن میرد زنگیر والا ما ایداعینا مرد آلو اگر اوشی لگل بجمال سید عدو حادثی خیری جمعنا رب مویل سرزانکو ما ایداع مکادثی و ناد ورسکت ایو دو حماطی صبر ایتزم اوشی لگل بجمال سید عدو حادثی خیری جمعنا رب لپل عناد ألا إن عادًا كفروا ربهم ذاتًا طريقًا وورى بعد اللي عادين القوم يهود واري خلاكاتي دفار دعاديان قوم دهود عليه السلام محمد يوزن على البنار دوير بيشن على البنار محمد يقدر بحاما يقلم وزن عليه كائن جيد كيف تبيد برشل وغلو هانو على عينو دهد هيفو روي بدو الاسلالو شنعر <تصفيق> سبعان عابس لدو داوی اولا سره مطالق دی اولنه دعوی سرا خلاصر دی واقعی صدا دعوت کئی صالح علیہ السلام بیا ذکر دن عمتونو قوم تا بیا دا قوم دا طرف جواب رازی نور بسی صالح علیہ السلام دلیل ذکر کئی او بیا معجزہ ذکر کئی بیا چا قوم مخالفت کئی ناخر کی وعدر دا عذاب او به انجام دی وإِلَٰهَ سَمَوْذَاهَا هُمْ صَالِحًا اولګل موږ سموديانته روړ دي صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وی وی اقامه زم عبادت کوله خالص د الله نشتره سوده فار اس اله بغیر دنا دا دعوه دواره تسمه ذکر کړه امر او نهي بل اله نیست صرف الله نو اسبات د توحید او رد د شرک اوس نعمتونو د ګوره هو انشئاکوم من الارض اغه پیدا کړی تاسو سو د دېسم کېنه مشر د دین پیدا کړو کله اوستاسو انتظامات هم د دېسم کېنه کړی یا من به معنی ده پیری چې دېسمه کې تاسو پیدا کړی چې وسهګه پکې رزق الایق له عبادت ته واستوا نلقم فیها خو بات کړی تا سو پدې کې استغفروا ثم توبوا الیه از بخنو وعلدا کن بیا توبیو با تا غتا ان ربی قریب مجیب یقین رب زمانه استیدے قبل اون کے دعا قبلی قبل استغفار قبل توبه قبل استاد بابا کڑے لو نو بخنو وعلدا تو سجورم نو کہخته سمرا پر جن الو يا صالح ويا صالح السلام قد كنت فينا يقين و توب منگه كي مرجون چومې درنه کېدو مو خو ته د پلار نک نوم تازه کې آ ډېر به تر ته سره با تاسو څو یې نه زمونږه ورځې با وڅات کې تر عقب او لور کې استانه به لقام يصلح ذلك امم المشاركو مرجوا استانه غير قبل هذا مخيد دين ا تنحان اياته من هكم ان عبده ذي خبرنا جمغا عبادته ما يعبدوا ابانا دا كسوا عبادته مشران الزمن تتدا اعلان ك تعبد الله ما لكم من اله غيره متی کو تا بھارت کا سرا سمون دمشران غمابودانا اور ادمرا منڈے ترڑے منختے نظرانے شکرانی آغاز دلالو ننہ دامو چت من, من لے دو دک میں زمانے مشران نظام او خیاران واننا لفی شک او یقین المنق و خف و شک سدا شک زمان گوزینا نو <coughs> راستر وزا سیوا کی گئی سمرا تبایان کنو دمرا زمان شک لکی گئی چول زمان که اغماشران نپوی دا اغیزان بزور جهنم لطیارو دا سن خبره خالیا قومی دلیل ورد زکر کیخا ویوی اے قوم زمان رائی تم خبر را کئی ہن کنتو علی بینتم مرواد اچری امزو پا دلیل نخپل ربط طرفنا او یقیناً چیم و آتانی منہ رحمتاً او راکری اماتا جا خپل طرفنا رحمت و نبوت و علم او استقامت خپل دین و عاقیدہ نگوڑا کجاز اپریزم سر دیچزو پا دلیل یما نبوت را تبیشک حاصل لے زغلشم ممیاں صرونی من الله نه ورپو تو سوک بابشکماله دالانه گژړزه خلاف حکم دې کیو مراد ده ښه زت تصرفا چې بل سوګنيش تبیا گژداوې مځ تاسو ده مشرانو مخو ادم معبودانو مخوي دما برابر لا د نو ساتي نیمه شه ساتلې نیمه لذا تاسو چې ما راځم ما څرراکه وي چې زرو کار پریزم کنه لذا تاسو ما په خسران کې نه فما تزیدونني غير تخسيره پس نو کيا ګورې تاسو ما لرا زيواده تا ون فما تزیدونني تاسو نه زیات مگر تا تاسو مات نو نقصان جوړوي چې دا معنی چې تزیدونني چې خپل غي پتاون کې ولا تاوان رازي اتاوين ما پکمر اگير اوازان سرا <تصفيق> او يمعنادا <يا> <تصفيق> مطلب يقل اول داشك انا چگذا خبر پريزم نماز بندان نقصان او تاوان نورزلك استاد سبزون تاوانيشم او بل معنكي هوسري فما تزيدونني استادو نزي اتاو غير تقصير سوا يقي الناس زمانا او اسم پر یقنی نقصان کی گیری وچی دا وقت رو وقت تاسو مقابلی کواه خلاف کواه مال مشور را کواه مادم کرا کواه دا او زمانورم یقن سیواشر زمان صلاح تاوان دا حد نوت لذا تاوان صلاح تاوان سیوا کی گی او زمان پر یقن سیوا کواه لخبل الاس دلیل را کواه یقن را کواه دمانا او اسم نقصان نذیا تا یتا ثمنا تا سیواد یقینا تاسو پتاوان ینی نذیا تیګه تاسو د ثمنا مگر تاوان ویا قام ذکر د ویا قام زنا هذه ناقه الله لكم آیه داو خذا اللہ دا تاسو د پاره دلیل فذرونا پریذید لرا پریذید تا فی ارض الله ذخراتی بزمګره الله کی ولا تمسوا حادث سو اما سره دې دا معمولی تکلیف ذره تکلیف ته نه سره بيدبيونه کې فیاقظه کمن عذاب قریب پس کو عذاب نږدې یا بابا څنګه شنه فقروها نهاله کې راغاوخه یو څنډه سو اگر امر مخ کې کو دي و سره په صلاهو قدر سو ازیو سراو بمشتوره که ناغراغیو خیلیخ بیوالی فعقروها علاکه اکلا كيكلا... شید اکلا فقالتا مطاعو اوه صالح علیه السلام پیده و اخلای فیدارکم باقبل قرونه که ثلاثتا ایام دری روزی ذالک وعد غیر مکذوب وعده در وعده دا چنشتری بجه که دروغ در دروغ وعده ندا دروغت طوط محلب دو چاوز روز تیرشو، اروز با ایرانگ بادلیتو زیرشو، سرشو، تکتورشو فلما جا امرنا، پدا انجام شو پس هر کلا جراغ حکم زمانگو نججینا صالحا، بچک مونگا صالح علیه سلاما والتین آمنو معه، آگفان جمومنان ملگریو ده سرا برحمت مننا، فرحمت سرا زمان ده طرفنا، او ساتو بچنکو ومن من خضی یوم او لرسوائي دا غير وزنا ان ربك هو القوي العزيز يقنون ردستا اغاق وطنوالي ازور وردي شخب البندقان دا عذابنا دا رسوائي نوساتي او دا غيدش منان راقيركي واخذ الذين ظلموا الصيحة او اللي نجات ذكره شو نمو منانو نوز دا عذاب ذكر او نوال اغاثان تظالمانو الصيحة ويو چغه په راوستا ژوند یې وچاودل فاس بافيو في ديارهم جاتمين پس وګرځېدل په پلو کور نو کې پلمخه پراته سال پراته بیا تا اړودي پراته کالم يغنو فيها ويا نو ابادي بدرغزيكه ا باندې کېل پروندا غخارو اخېستو اننجو دګور نو ایستنيشت الا ان سمولګه فرور اللهم واو رئی یقنن سمودیانو کبر کرو پاکپل ربو داگر توحید نو انکار کرو داگر دا فسالت نو انکار کرو چیم بیعو تا پیغمبر اوترا لے گلو تفرو ربا ہون علابو دل سمود واو رئی حلاکت دفاقل سمودیانو سلورم دلیل نقل ذکرکی او دلیل نقل ذکرکی او دلیل نقل صورت دلیل نقل صورت دلیل رد دلیل نقل صورت غیر الله چې بل څوک باغيونه پويږي واقعا مختصره ده پای کې مختلف تعالیمات دي يا نافذ اله میرے د غیر الله نه درهم ایجن دان بیاو درهم ایجن اولیاء او صلی الله علیهم ایجن د دا ذکر کې دی واقعا ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى او يقينن راغلي او پیغمبران زمونغه ابراهيم عليه السلام تا بزیره سره قالو دا طریقه یوزې تدراتلو ادب دار چراشنو سلام وکې سلامن سلام وکړو ابراهيم عليه السلام جواب ورکړو قال سلام دې مي پتا سو باندې ډير پوڅه انداز کې جواب ورک څنګه چې حق ده کتاب باندې وسلي سلام وکړ ته لږه به تر جواب ورک فمال ريسه قص ازار نشو اذرنګ ته نکو انجا ابي عجلين شراره سرا حنيذ رز کړې شوي کوش چ ميل مان راغلي هاو ډير ښه سميل معزز نملمستیع و لوقلا خد رانا که رسوز مسافر بو نوم او ابراهیم علیه السلام بولا ری <تصفيق> را درانا ملمستیع و لاغو مشورو پده بانده نو یو صور بسخیه زرزر تیار کر ریتکو اور رو یارد امخی تاکی خود شنور خبری بابیاکو که مخیب فراکو که خلم ما رآ ایدیام و سرکلاشویلید اللہ سناد آده لا تصل الی چې نه را سیدل هغه نو نوګ دې دل خوراځتا نه ستو خورا کې نه کو نه کرام ناش نه اوګنل دی نه په دین مې نه په دین چې ملائکه دي په غو به پوي دې کنه نو دمره تکلیف به کو چې خیر تا کړه خدمت کوه راځو ګدې ورتا بیا تا او حکم ورتا کوا چې ناکی را هم ناشنه اوگنل دی چه دا سن خبرد دومر معزز میرمان دی خوراک لگو تی نوڑی چه دی خوش خراب دی و او جس امن او پتی اکلا د دی نا یرا پتی اوساطلا د دی نا یرا یا را د دی نا یرا زلکی یرا را دا عجر دی دام بیاو خوا چه گو را یرا پی را اگلا تابعن فطرتن چه دی وقت پر خوش سو خوراک انند ورګه چې پلار کې ډېر په خنده خنده او کلو ور د نیت ټکنه ده جدا دورې ښه اغه وخت چې جا منافسان رسول اوخته یادان ده ندانه قراک بینه کو چې اس نبیه نه مکه نشو هه حرامو کې را نه شو نو ابراهیم علیه السلام وی دا غيرو شرر نیت خراب دې کولې او به ورته ومه زمون غوستا زم خطر قالو لا تخض و ملائکه ميريگا نو ديره خبره کنستا مونږه ملائکه يو ان ارسلنا الى قوم لوط نو کنه مونږه لګل شي يو قام نو داغينه پسو پټولګره چوي دا په ملائکه دي نو يومه ايجو سنبي چيارې تراگنا او پیجنډ لېنړي مخامق وداناس دي کنه اودم پکې اېدز د ملایکو لري څنګه سلام کو پېنړي په و او ایبراهیم علی السلام چې دې له نو زمرا کړهو کې لګځه ری او بلدا چې د ګور زل پیدا شویا نو چې هغه ته وې تبرجو رستو چې نامین کو موژلون مو پتاونه غوړې یا راکو نه غې ویلا تاخص مکو مو ملایکو یاره خبره دې مایدر د ملائکه د غشان نوی د المغرب د بیانو ا د ملائکه نوم چې نو بو یې باغې وکړ مخا مخنه دیو الله حاله نه خبر کله چې دابطه ولې چې دا هو ملائکه دی نو بیا خو نورم د خوشاله موکا وا او ابراهیم علی السلام بي بي عمره له درې دا چې همونکو تروسه خدمت کوه خو د بیا خو زمونږ تاسو غير نسبه تعلق به كذا النبوات كور وكان قام رجل اودري قام رائه قائمه اهو عليه السلام اولالا ادين و... است من منوصر ابي على خدمت كو جستازو كين خبريو كه ناغولا ادين است <تصفيق> حضرت سارا فضحكت فصوي خاندل خوشا النسوا وي خاندل ابشر ناحا ابراهیم ازحاق زیر مولا ورنکو څنګه سي ورکا ګیلرا په اسحاق علی السلام سره چې زوی مې پیدا کی و او مې ورای اسحاق یاقوب او ورستو د اسحاق اذازمفسرینو معلوم کړه دا داورا زبیح جو نغې اسماعیل عليه السلام زالمانو تحریف کړو د الله کتاب کې تورات او غیره کې نبی دې السلام زبیح نو چې زبیح شه نبی ادا دې ولولول ورکاو چې نو سبب هم کی کنه ادا څه وکړ په دې باندې نورم دېدلایلی اسماعیل عليه السلام او دوم یون افتده پاکی دیده اکی زیرم والا ورکو تسحاق علیه سلام سره ناغری را خوشالشو فضاحکت وی خاندل خوشالشو او دیال اغنروس تسحاق اصحقلى... علیه سلام قالت یا ویلتا عجزد اولیاؤو وی وی یا ویلتا وی رکشوما دا محاوره دا اثقود الفاظوز معنی زرچ افسوس دی ما لرا حلاکت دی ما لرا نہ دا څنګه آ محاورہ کې زنا نه یا ناشنا خبره ووري نو وی دا څه وې روکا وې میرا تا دل په چې وینو باندې دارځه کا یا ویل تا روکا ا دو زما اولاد کېږي په دې حال کې بان عذور ازب دایما سورو ګډیو له هغه امرونو کې یو کانسل کاله عمرونو اې ابراهيم عليه السلام سل کاله یا وهذا بلی شیخا او دا خوان زماده بڑا دا خو منا شنا خبر چه دي حالت کې به یو کنه زانه ته یا کېږه يا ويل تا چې په حدا خو ناشنا خبره دا د بند تعجب دي او ستړي له خوشالينو څخه ندي ته وي عيدن ذا اولياء چا غرسنره لوی مرتابه و تعجب کوي ناشنا وقت اخکاری ان هذا شيء غريب يقين ان دع قام قايو شيء غريبه ذا كنا سنا خبره تنو تعجبوا نو ده عادته ذنانو يا ويلتاوي عمر تهو قتل او الخاو عمر تهو قتل نو ناشنا وقت ولا كده بلا خبر ده چه زيره ولاركه ولا پارچه دهكو لکه دا حضرت هاجره رضی الله عنها داغی زیو هو اسماعیل علیہ السلام خدای دې ته رموده لکه دا شان شو او شاوته منو جمال الله اولاد راکی اولاد یې نو په دا سوخ کې ولزی وروه الله عجيبه فیصله نګوره اولاد ورکونکي هغه الله رب العزت یو دنیا کې د خلق او د ملنگانو یا ده پیرانو خبری را اغا ما جی باری زان نپووکی پتوک خبر رکی نا ده او مصر والله ده او بخی چه تا ملنگوازو ککو سکی ده خیر اوختو اغیو اله خیر روڑا ده خپوش چیر وارو مارو نو بخپلا سر تنبیده شانا نا ده اوی چه لگه ده تا زخ وارو مارو نشتا او او مشالله ولله ها سره کوم نو سوی پاتې وو شيخه نا غزان نه هو دا چوک واده ما دینو مشره خدا ناغه یا تا ګونه ما تکلې تر یوې غالو نورو په دې نه دي خو چې دا وې خلقته او زه یې وایو شي کرا <تصفيق> دا هذا جهل خبره اولاد رب العزت ورقيده سيصالك نويداقنا شنا خبره قالوا اتعجبين من امر الله اوه ملائكو اتو تعجبك حكم دالنا رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته اهل البايته اي خاندان او قرد نبوت اوستدان اشنا خبره اتعجبينه تفل ناشناګانې دا خو د نبوت کورې په دغه مختلف معجزې هغه شانته خارق نو اسنه نه نه خبرې وایي تاسو وګورئ عادت یې انه حمید مجید یقینا لا ثائل شېده دي لاغه پاین اوکا لاغه شکریا اداک ذکر تعجب سے نشتا انه حمید مجید هم چکم درود شریف را غلی دی مانزکی او اینکا حمید و مجید الفاظ دی پکی گول اگه اقتباسی دی قرآن نکڑی دی خواه زک اگه دیر درود دی او نور چه خلقو دا زان نکم جوکڑی دی نو پاگه خو یو سرسواب نحاسی لیگی چه خفل الفاظ دی جوکڑی دی اب یا پاگه که دی شرک الفاظ دی چه یا رسول اللہ یا الفاظ چی پکیوئی که نا بہتر د اجا قران سره الفاظ او شن کې انک حمید مجید فلما ذهب ان ابراهيم الروح فخرج لا الاله الا الله ابراهيم لازم لازم لازم <مدلوط> السلام نه يارا تم محاوره کنه لا الاله ابراهيم عليه السلام نه يارا وجاءته البشره اوراده تزير يجادلون في قومه تط نخبرك ولموصل بارا دو قوم دلواله السلام کې وذکر کېچه اصل کار دا غي داو چې عذاب لرا غليو نوط علی السلام په قام باندې خواوال نه ابراهيم السلام سره ملاقات وکړو چې هغه ډیره ورکی او الله رب العزت ابراهيم عليه السلام عاشطت کاریږي چا وګوره هغه نور خبره په خپل ځای پری خو دي او دې مشرتاه سپاری باندې عذاب راولل نل تجلود علی السلام ازو دا موږ چلوډا وکه دینځ دغه سره ور چلوډا وبل سره دی او مناسبه ته هجرت هم کړو طه صلى الله علیه و ابراهیم علیه السلام سره اریشتا کې هم ډیر نږدې و دا یو بستر ویچره دما سجامه او سندروا خبر اوندله والله اعلم نو رشتہ کې مې وبل ته نو واکه مې یو ځای کې نه خدا غ او دلته کې به دي عذاب نا هغه سره بحث کو چل د اولو عليه السلام دی او چې پیغمبر یې نه آزاد بسنګ راځي د نړۍ وګار څومره معلوم دی هغه وملګری دی په بچکو او نور بابا کېراږي دینای بر احیمایا کینه دی ابراهیم علیه السلام له در خبرناکو الله هو در رحم دلو انا رمژړو منیب روزو کوون کیو تا ای ابراهیم اور ذان هاذا ای ما حولا ددي خضرنا تبريدا دا دا دامت جلال ددي وختم ان هو قد جاء امر ربك يقينا راغله حكم على الدستاء وانهم عذاب غير مردود او يقنون ددي راضمن كرديتا عذاب نوا بسكنك غير مردود ذا بي سوف نشاله له ذا ذاعذاب نل كذا خلق باقدا ارسمرا داري علي هاي داري اولي هاي او ته په یوه لوري د الله عذاب به نشه واپس کولای غیری مردو دو عذاب اس کېدونه ا پینزم نقلی دریل د ابراهیم علی السلام تر افنه دا د جویم دعوی سره مطالعہ کړی په دې کې نافدل مغیب ده ا دلیل له علامات د عجز د پیغمبر ولمما جاءت رسلنا اركلہ چراغل استاد ایزمنه ملائکہ دنو لوتان لوتا علیہ السلام انت سی ابہم نډیر حمزن شو پدی باندي ولخلق قوم ورته معلوم چوس خدامون بلې امتحان جوړ شو ناغه خانه پیجن دل چې داخې استفاد استمل ما ادا ظالم او بدکار افاجر قوم دې نو دا څنګه چلې مې نرغلی دې دیتا سمازه لڑاله کنو زده پهنه ملما رازی نه یی ساریږي خو یو د او دو دته ویلو چې تعالی وګوره ملما نه راځي ادا خبره ومه سره نه سی اده هم لو تعالی سلام پامه ملما نه ډیر خپش دا ریparatلو چرنه دي به قدرې بول چې دا خلق دي یو سره د خپل خلق او کغه د مهلیک او د کلی من شغله کارو کینو نسبته دقیق کله او لکه سملا ماديه او ترازي نا خبر شپدي باندې چرري دي به ستي نو خدا دا غده ايدا زايلا علامه است و ضاق بهم ذلن او تنجشوا د دې د وزن اسينا سله تنجشوا له ايده بنددا دي پته کړ او درين وقاله هذا يوم عصيبه هويدا ور تا رطختا تاخذي ردن اوز ده په مون باندېن وجاء اورقم يهرعون اليه او را غیدتا قوم دادو لگلو کنا قومهو ټول قوم را روان و ظالمان یهراؤن ایلئی چس غلول شود تارفتا دمرا پا مندا دمرا پا تلوار و من قبلو او مخی دادی مقینه کانو یعملون سیئاتو او چی عملون بے کول بدو اولوز علیه السلام با تنسیت کو تعوت کوا مانا کول یا چی مکوی نوار و اخبر دیو بلسر دا خبریوی او جا گل بوا دموګه کوم <coughs> لوط عليه السلام د هغه په کولو وړ کوشش وکړه کو. لکه تر دې ورته وی کنه قال یا قومي وی وی ان قوم ما زمان ها اوله ابناتي دا لونا زمان دي هن طهر لكم دا پاکي ستاسو د پاره چرګ دین او شرميده هم دره پوریو ته وي دا زما لونه دي دا ستاسو د پاره پاکي جائز دي دی ټول نکاو کې وسو خدای وې چې نه نکاره پاره او ټول کوم باندې بل خاص کسان و تا چیرې تاسو کنه کا کوي نو بس ټک دا وبو نکا خدای زنه ما دي عتې م کوي او اگر وخت کې جایه د کافر مسلمان نکا مدا یو کاول نه او بل دا چې د دې پاره وته چې کوي پر ستر وګلغه حياراله هو شرمېدل ونلکه وسړی زورونه کې ځاتې الفاظ وایي کنه بلته چې بس بیا فراده به دا ځای پریږدو کور تاړو راځنو نو کله هغه وستر وي حیا یې نه په کنه او به تر قوالداري ها اوله ای بناته دا لونه سماجی دا ډیر شي په دې کورن استادو کې ټول ملک داک نریځ نه انو نه خو نه اطهارو لګوم هغه جایزه پاکري تاسو ته پاره دا ملک في في في دا طول استاسو لكه زليچات او یکانه چاستاسو می انده پایندی نوبدی انداس که وات وچه زیدا لوندی زو مات دارم ندیسای نه الله اپی نظام خدار هته کی بصه یریگه دالنا ولا تخزونی فی ضیفی امر سوا کرایما طخل من نوکه سپغم الیسما رجل الرشید انشرب تاسو که دمرا درکیو تن نشتا چپا آقل یو سطح سم خبر پوئیگی رشید چپو سم و سید و ساد خبر باننی خو نو یو سن درکیو نشتا قالو اویغی لقد علمتا یقین انتا پوئیگی معلومہ فی بناتک من حق چنیش تر زمان دا پاراستا پا دیلونو که اس حق و اس شاق دیتا درکیو زمان لگی دینا کڑی ام ندی اس شاق نشتا زمان اس حق نشتا زمان وَيَنَّ كَلَدَ اَلْعَالَمِ مَا نُرِيدُ أَوْ يَقِينٌ ضَخْمَقٌ وَيَجِيءُ وَسَتَمُنْ قَوَالُ لَمُنْ قُلْنَارِ نَوْنَ صَرَكَار لَمُنْ قَدَرُ خَرَدِنِ گِي ايرو نو استاد اپا تنہہ چتَمُن تھوڑا خبرے بیا بیا کے ھالَ لَاو أَنَّ لِيكُمْ قُوَّتًا وَمَا خَبَرَتْ لُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ڈِیرَ دَخْسُس وے لُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ او آوی إِلَ اَرُكْنِ نُشَجِيدَ يَا مَا پَنَاوَسْتَوِ يَدَلِي چما سر دمری اصو تانوی کنا نتاو سوما سطوری خولی و داسمان خو دیر اصو سوک دلوت علیہ السلام نروستو قومنو کی ویاد چسام بیاو ناگی تولو سر لوی لوی دلی و قومنو و دی داسو خیوازو دلوت علیہ السلام ویلو چل اللہ دی رحمو کی پلوتان علیہ السلام لوی دلی سر پناغست و و دا الفاظی اوی نو تکا اللہ سر قل اللہ اللہ ترابنم علیکم را رسیدلو کله جہ دا هیونه ملائکو برداشت نکړی شوخه قالو یالو تو اوهری الی السلامه ان رسول ربک یقین ان موږ استاد غنو پیځندلیکنه نو دا نه نه چې پکې قتل او نه پیځند موږ ملائکیو لای اصلو الهیکو او بسې نو چې دروازه ټاکولې درځي دروازه ما ته انا نه نوټل نوو ګمرا دې دغه لسلامې وته چې تر عذبه غمه کینه اته وزاره ده څه کو نو ټوله لاندې شو اڅه یې کل چل یو لکه را تخته دا کو تجربه نو تسلی ورکړه لاییا فیلو الایک دې جرم نشرا سره ته ته فاصره به اهله کا بوزا دوش په اهلتا جتتكم من الليل بيو تركل دشبيك امامانيكا فأصري غوانيكا ولا يلد منكم احدن انذ غوري شات التاسون يثون الا امراتك مگر خذت عقب يا ابو ذا اهل الا امراتك مگر خذنا مصيبها يقينا حالري شرسيدن كري دیتا ما اصادهم على هذا شرسيدن كري دیتا ان مايلهم الصبح زه واخله وعده دې دي هغه سبالي اليس الصبح بقريب اي انا دې سبالني ضيف دي نه مالي مګي چلو ته السلام وچو خصبا قطا وختوم دې روګا سبه پري وځدي تا کتيش نما ملائكه ته وچول سبالي ردس د دې ګرمه کاوتن اوس ووش نما هکمن ویلوچ خدو سره پاتې شوزه کا چې هغه باقیده کې د قوم ملګری و ازل الله السلام سره ملګرتیا نه سوچ प्रकारे هغه زنه نه نه ولا چې دغه عقیده خرابې نه لېبه وړې بیا د خپل خاندان سره نیمل کېږي چې خاندان یې صحیح او دغه عقیده خرابې او د خپل خاندان را پټ پټا بدرګاو نه پو بیا سوال گرزی معنی ګرځي کا نوم گرزی په غرو بدرګاو نه پو پیرانو ملنګانو کنو سره تکلیف ما شونتا تاګام پټ پټا ګرځي تیرې وې دا masala <Sanye> اگر دا خبر نه مانی او مونږ دا فکر نه دا بدګنی او چې دا نشتا زه بس دا کنه پټ بوزای کنه شیطانان یې کنه پکې نه و د طریقه نه ورې دی ابو السلام الګرتیانه نو فلم ما جا امرنا بافر کلاچ راغه حکم اگر برغاله لري لاندې راغی تا او موږ هغه باندې حیاتن من سجیل کہانی غټي د کرونا مان دو دن لګاتار مان دو څو کوي پخې شوی متواتر او سجیل دا ځکه کہانی چې پور کې پخې شوی نو بس چې هغه بوله کې ده اب بیا دراغون دې دو نوخه هغه پتا هری له غولې ربک او نشاندارو پنځدار راستہ و ما هي من الظالمین ببعیده خو نو هغه د ظالمانو یو معنی دا چکم ظالمانو باندې الله را ورولې نه بلیر بلې نه پرې وته خو په صحیح ځای ولاګې دا اصلې پیدا کو داشان لدې دا غزوینه اذکلې د ظالمانو دلری زی راځي په لار تجارت لا نمون تیار کاندالا توزم کر ادی کر ادی و دغورینا خو بیار دنه یا دا که سم عذاب عدالت کانی ولد ظالمان نسل رینی دی باغی بون بیارو وریگی قبلہ بادام لے وچنا اللہ ترک اسما کے فرماج ابو میری مدام پکشت چکانہ روری مختے دعادیاں واقعہ ذکر سو اگے کله کله مفسرین ہو چکل باغی بندے ہا ہوا ناګه زهريلا بادو چې اځل به پدې سپېمو بخله ورنې نه وته نو واپس نه راځه هغه د ته او بل هغه سره وي درځو کوو دغه ټوټه پرې وته دا چې اټمي هوا یې پرانیلې کله واخه اځل دې به د کانو چې کارو پکان د لوتاه سلام باندې جوړم یاد زخه پیځنه چې دا جوړم نه هغه د پال بیا ځګه سلام چروا ګرځو لشي پغم دلیل نقلي هغه په تعلق د رمبنه واکه داوې د سورث سره داو ذکر کی او بیا امور ذکر کی چې پاره سره اصلاح کول او د کوم غلطي خي اخر دلیل او خصوصي جمله د الله د توحید او باره کې رد شرک په تصرف وايلامه دی انا اغه هم شعیبه او له ګل ومنه ما یو دین شعیبه عليه السلام قالوا يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره وفي <تصفيق> إقامة توحيد من إدى الله هذه عبادت خالصة لنشتر استعود فارس إله بغير ددنا والخدا مسألة لكنا ورقصة بها معاملية ولا تعلم قصول مكيالا فيماني والميزان او وزننا وزن كوية يا فيمانا والكوية وغير كمية مكوية إني أراكم بخير يقنون زوينهم تاصلنا بخير دي وقت بچه دعوزابنا پا خوشحاله که پا مالداره که نرخونه رو تازاندی گرانی نشتا نو پا خیر امینو منو خلاف و اینی اخاپا علیکم او یقینا زیاری کم پا تاسو باندی عذاب یوم امو حیطا او عذاب دروز را گیرون با عذاب کی گیر شد او گرانی بدر باندی جودش یا با عذاب شد و یا قوم او فلمی کالا و المیزانا و یا قوم از ولا تظلموا حزنا ذا اشياهم انكم ورا خلق للسامنون راغي اغسلوا لرا رسولا <تصفح> نغورا يواجب پیمانا و تولك رتنما نورن جسست از معاملوں کے نقصان دے گڈنے خلاف ده نو دام کا وے کہا ولی چھ گڈنو کیوسس کہ ناسس کم سی کرے او بیزایا پک سی وے دش نغورا پو کہ متری کوسرے پو اکل ولا تنقصوا ربيع و فركه بهمانه اووزن بهل قست بينت ابري ولا تبغى الناس قاول ولا تعذوا في الارض مفسدين او بينزن مکی کيږي پس مکه کي په سايت كون کي نقصان مکه وي چي الاريش کي وډا کي خلق د دينار او بل مي زياده ان شورو کو تتوس کي وي بقيه الله خير لكم يومنا فعد الله ولا يطاسد بار الله حكمه يا بقيه الله خير لكم اغب بچت شل فاسلكي اغ قرت اور تاوزا بار حلال منع ابو پیدت اللہ بچ گئی دغدل نور مختلف معانی لیے بک اللہ حکم اللہ بیان ان كنت مؤمنين جهدا سو مؤمنان وما أنا عليكم بحفيظ قنم ضبد حسب ان حفاظت کہ ان روست دا ریاغه په تهداځه کرکیو خدای آزاد ذکر مختیو کو چا آزاد بدر باندې راشي نو کېدی چې چاږي وی لیږه چې څنګه آزاد راځي ته چې مونږ کې موجود یې د بزرگ د زمانه ا اچھا تردا کار نه کولو غوږه غنګاریو نو ستاپه برکت خو مونږه بد شو د آزاد مې کنه دای دې نړۍ سره څنګه ځون دی کنه کې په شیر اداکار مکه وا دغه نه غوي يا سوريه کو تاسو برکات ته مو خو ګننګاريو اګه دنه وینم نو با نو کيدي چا ګټ انده شي ویلي و ما ان عليكم بالحفيظ زما سو کومه زغه تاسو بیا نشم با چوي قالوي اشرايب او يري اشرايب عليه سلام اصلياتو که تامروا که ايا دمنست حكم کیتا تا ددينتا حكم کیتا تا ان ترګه چې پریزمونږه غواړو چې عبادت وکړو زمونږ مشران او ان نفعل يعني کومه په اموال نه امانه شاته هغه تصرف وکړو مال نو کې چې زمونږه خو شي خالک مال نه زمونږ دي او کوم اختیار وکړو چې تا چليږي چې دا څه کوو نو کو به دا څه مکو نو نه به کو نو دا څنګه خبره ده تا زموږه مستتوی تاسو چې څو ورځې لګیا یې موږکه پر سترین ذکر کې چې موږ ډیر کو نوزکه ودا و خلا په استهزاء کې ورته وې انک الا انت الحليم الرشید یقینا تا خامخ صبر نه کېو نیکوی الرشید تړر نیک چل نه تړر نیک ساړی تړر خاړی سو کوي استهزاء په مطلب اداو چته جدي صفاتو مزاده متزاد مرادو خ چته داته د حالیم متضاد سره خوينه به صادره حضرت رشید سره سي نه بلارو ويره مطلب ودا چې تا خدغه عینو د نن سره نه لګي کنه ا دېته ووي نیک څوله آیا رډه خلاص نه مطلب څه دا زم کوي کنه با دی وي باګال پازو ایا دا حقیقت کې دا وي چې ډېر ساده نه وي ډېر نیک وي پیر ازمنه راشي نه کیږي خو نمونګه مچې را ته قاو آلې ا قومه او صلى الله عليه وسلم ا قومه زما را وېتم خبر را کې ای تلوان مکه سوچو چکه تاسو این کو ته الاینه من ربي کچریه هم په دلیل د طرفه دغه زما ورزق کنیم هرزقن حسن ها را کړي رزق خيستا <تصفيق> وما اريد ان ازيرتنكم ان اخالفكم جزاء خلافكم استعذوا الا ما انهاكم عنها خراشم اغصت تشتاص مناكم داغنه زهدتنكم تشتاص صيام مكه اغنه بغضله لگیا ما خداس نری دا کارخانه لن هه جانتے باش کوله غلط کار هجه خلق زه خدای ته دا علماء کنا خلقو ته لوي چمکه غوړ دنیا ته تعلیمونه او چاربي ته برسې جوړې کړې چې سباق د مدرسې وي ها ادا غره ګوڼا غلط کار د خلک وظیفه وړو خپل ځامنه پکې څوک انجینران کله څوک هغه ته ته پکې ورسول چې شپه د دنیا ناروا پېشنه د ناغداري له کور اوس روزي نو تخلق <تصفيق> ته یو سمه آو بخله به بل سکے نو شه ولی السلام و چې زګو له ځان څخه ومخه خبر بار ځای ان اوریدو غیر ادن کوما الا الاصلاح مگر د اصلاح ما استطعت سمره زمما طاقت کیږي و ما توفیقی الا بالله نری توفیق زمما مگر بالله زمما خپل څه اختیار نشته زکر دا خبر اکومنو پلز کمال مینشتا صرف دا اللہ پر توفیق آغنب اسوالکو دیکھ رد دخوا دا شرک پر تصرف جب ایمان بروی زمان سے اختیاب مینشتا سکیگی دا اللہ پر خوکم کیگی خصوصی جمدیر توحید دویم علی توقل خاص والله با اللہ ما توقل کرده درم ویلی اونی با آغتا زرو جو کم سما زرو جو دے آغلی ویا قوم او قوم زمان لا يجرمنكم شقاقي باسم كتاب الله ونلمسي تاسورا جمعا دشمني اي يصيبكم جور سي تاسوتا مثل ما اصاب قوم نوح حين بشانداد جرسيد الوعاظبنا قوم نوح عليه السلام دا او قوم هودن أو قوم صالح يا قوم هود عليه السلام دا يا قوم صالح عليه السلام وما قوم يطم منكم ببعيده ان لقوم نوح عليه السلام استاذنا صلى واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه بخانو غارن او رجو کې غطا ثم توبوا الیه تو رجو کې غطا د مختلفو انبیانو واقعاتو کې د استغفار او توبې ذکرو وګوره ډېر لروي اثر وکاو او ویلون شيري استغفار مباركي بيليو كان مالذي مالي استغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتصل سلطي استغفار بان نكلاقش بيا بياوي داسي ويستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أو يادا